Ana Karenina, Pista, 74 Partea 8 Capitolul 1 Trecu aproape două luni. Vara călduroasă era întoi când Sergei Ivanovici se hotărâ în sfârșit să plece din Moscova. În viața lui Cosneșev se petrecuseră în ultima vreme unele evenimente. Își sprevise aproape de un an lucrarea Rodul unei munci de șase ani Intitulată Încercare de trecere în revista A bazelor și formelor de guvernământ Din Europa și din Rusia Introducerea și unele capitole Din această carte Apăruseră în publicațiile periodice Iar alte părți fusese citite De către autor unor oameni din cercul său Așa încât ideile acestei opere Nu mai puteau fi o noutate absolută Pentru public Totuși Sergei Ivanovici se așteptase să producă, de la apariția ei, o impresie puternică asupra societății și, dacă nu o revoluție în știință, cel puțin mare vâlvă în lumea științifică. După o migăloasă șlefuire, cartea fusese tipărită cu un an în urmă și trimisă la librării. Fără să ceară părerea nimănui asupra lucrării sale, răspunzând în silă și cu o prefăcută nepăsare prietenilor care le întrebau cum mai merge cartea, fără să se intereseze măcar la librării dacă se vinde, Sergei Ivanovici Urmărea cu interes și concordată atenție prima impresie pe care cartea lui avea să o producă în societate și în presă. Trecu însă o săptămână, alta și încă una, dar societatea nu manifesta nicio impresie. Prietenii săi, specialiști și savanți, aduceau uneori vorba despre carte fără îndoială din politețe. Ceilalți cunoscuți, neinteresându-se de o operă cu cuprins științific, nici nu pomeneau măcar de carte față de dânsul o nepăsare săvârșită doamnea în societate, preocupată mai ales pe atunci de cu totul alte chestiuni. Presa nu suflă nici iar vreun cuvânt despre carte timp de o lună. Sergei Ivanovici, socotiu amănunțit timpul necesar pentru apariția unei recenzii, dar trecu o lună și încă una, iar tăcerea stăruia mereu. Numai severnei Iuc, gândacul de nord, într-un articol glumesc despre cântărețul Darabanti, care își pierduse glasul, Scrise cu privire la cartea lui Cosnășev câteva rânduri zeflemiste care arătau că lucrarea fusese de mult clasată și luată în râs de toată lumea. În sfârșit, în a treia lună, apăru un articol de critică într-o revistă serioasă. Sergei Ivanovici cunoștea pe autorul articolului. Îl întâlnise odată la Golupțov. Autorul articolului era un publicist foarte tânăr și bolnav, extrem de vioi și de priceput ca scriitor, dar prea puțin instruit și sfios în raporturile sale particulare. Cu tot disprețul său desăvârșit pentru autor, Sergei Ivanovici citi articolul cu cea mai mare atenție. Articolul era îngrozitor. Se vedea că publicistul înțelesese cartea tocmai pe dos. Alesese însă citatele cu atâta divăcie, încât pentru cei ce nu citiseră cartea și nu o citise aproape nimeni, Răieșea limpede ca lumina zilei că lucrarea era alcătuită numai dintr-o înșiruire de termen pompoși, ne la locul lor, fapt pe care îl dovedeau semnele de întrebare, autorul dovedindu-se a fi un ignorant în toată puterea cuvântului. Articolul era însat de spiritual, încât nici chiar Sergei Ivanovici n-ar fi renunțat la asemenea vorbe de duch. Tocmai acest lucru părea îngrozitor. Cu toată buna credința desăvârșită a lui Cosnășev, care verificase justețea argumentelor recenzentului, el nu se opri nicio clipă asupra lipsurilor și greșelilor care fusese reironizate, totul în mod vădit fusese ales intenționat, dar își aminti fără voie, până în cele mai mici amănunte, de întâlnirea și de discuția cu autorul articolului. Nu l-am jignitoare oare cu ceva?" se întrebă Serghei Ivanovici. Amintindu-și însă că, în timpul convorbirilor, Corectase pe acest tânăr în legătură cu un cuvânt care îi vădea ignoranța, Sergei Ivanovici își explică sensul articolului. După apariția articolului, se o tăcere de moarte în publicistică și în societate în jurul cărții, iar Cosnășev își dădu seama că lucrarea lui, scrisă cu atâta dragoste și trudă timp de șase ani, trecuse fără să lase nicio urmă. Situația sa era cu atât mai grea, cu cât, după isprăvirea cărții, Sergei Ivanovici nu mai avea de lucru ceea ce mai înainte îi absorbise cea mai mare parte din timp. Kozneșev, un om inteligent, instruit, sănătos și activ, nu știa însă cum să-și întrebuințeze energia. Conversațiile din saloane, congrese, adunări și din comitete, de pretutindeni unde se putea vorbi, îi ocupa o parte din timp. Dar el, ca orășan experimentat, nu și îngăduia să se scufunde cu totul în discuții, cum făcea fratele său lipsit de experiență când venea la Moscova ei mai rămânea încă multă vreme liberă și multă energie necheltuită. Spre norocul lui, în această perioadă, cea mai grea pentru dânsul din pricina insuccesului cărții sale, veni la ordinea zilei chestiunea slavă, în locul altor chestiuni, ca de pildă, locuitorii străini de neam, prietenii americani, foamea de la Samara, expoziția și spiritismul. Sergei Ivanovici, unul dintre atâțătorii chestiunii slave, care mognise până atunci în societate, se dedică cu tot sufletul acestei probleme. În cercul oamenilor din care făcea parte Serghei Ivanovici, nu se vorbea și nu se scria în vremea aceea decât despre chestiunea slavă și despre războiul serbilor. Toate preocupările curente ale mulțimii de trântori, ca să-și omoare timpul, se concentră atunci asupra propagandei în folosul slavilor. Balurile, concertele, banchetele, spiciurile, toaletele doamnelor, berea și cârciumile, totul era o mărturie a simpatiei față de slavi. Serghei Ivanovici nu cădea de acord în privința amănuntelor cu multe din părerile exprimate în scris sau prin viu grai în această chestiune. Își dădea seama că problema slavă era dintre subiectele favorite. La modă, care schimbându-se mereu, slujau totdeauna societății drept ocupație. Își mai dădea seama și de faptul că multă lume se ocupa de această chestiune ca să-și facă interesele și să-și îndestuleze ambiția. Recunoștea că ziarele publicau multe lucruri nefolositoare și exagerate, cu singurul scop de a atrage atenția publicului și de a înăbuși cu glasul lor vocile altora. Vedea că în acest avânt general al societății, toți ratații și nemulțumiții se puseseră în frunte și țipau mai tare decât ceilalți. Comandanți de armată, fără oști, miniștri fără departamente, ziariști fără gazete, șef de partid, de fără partizani. Pricepea că în chestiunea asta era și multă ușurință și mult caragioslâc. Cu toate acestea, Cosnășev vedea și recunoștea un adevărat entuziasm în neîncetată creștere care unea într-un singur tot clasele societății și pe care nu putea să nu-l simpatizeze. Măcelărirea fraților slavi, oameni de aceeași credință, stărnise simpatie pentru cei prigoniți și revoltă împotriva prigonitorilor. Eroismul sârvilor și al muntenegrenilor, care luptau pentru o cauză mare, dădu naștere în tot poporul la dorința de a-și ajuta frații, nu cu vorba, ci, de data asta, cu fapta. Pe lângă toate acestea, Sergei Ivanovici mai descoperea un fenomen îmbucărător. Manifestarea opiniei publice. Societatea își arăta cu hotărâre dorința. Sufletul poporului își găsise forma de exprimare, cum spunea Sergei Ivanovici. Și cu cât se ocupa mai mult de această chestiune, cu atât Costnășev își dădea seama mai limpede că aici se ascundea o problemă care urma să ia proporții uriașe și să facă epocă. Sergei Ivanovici se consacră cu totul acestei cauze mari și încetă să se mai gândească la cartea lui. Era tot timpul așa de ocupat încât nici nu prididea să răspundă la toate scrisorile și la cererile ce îi se adresau. După ce muncit toată primăvara și o parte din vară, Sergei Ivanovici se hotărâ să plece la țară la fratele său, abia în luna iulie Plecă pe două săptămâni să se odihnească în mijlocul poporului Chiar în sfânta sfintelor lui, într-un fund de țară Ca să se desfete privind avântul poporului În care credea din toată inima atât el, cât și toți orășenii și locuitorii capitalei Iar Katavasov, care se pregătea de mult să-și țină făgăduia la dată lui Levin De a-i face o vizită la țară, plecă împreună cu Sergei Ivanovici Capitolul 2 Sergei Ivanovici și Katavasov ajunseră la gara Cursc, însuflețită în ziua aceea de mult popor. Avea coborură din cupeu și arunca o privire spre feciorul care venea cu bagajele în urma lor, că soțin un grup de voluntari în patru birge. Întâmpinați de niște doamne cu buchete de flori și însoțiți de mulțime, ei intrară în clădirea gării. Una dintre doamnele care întâmpinase pe voluntari, ieși din sală și se adresă lui Cosnășev în limba franceză. Ați venit și dumneavoastră să-i petreceți?" Nu, prințesă, plec și eu. Mă duc să mă odihnesc la fratele meu." Dar dumneavoastră îi petreceți mereu pe voluntari?" întrebă Sergei Ivanovici cu un zâmbet abia schițat. Nu se poate altfel?" răspunse prințesa. E adevărat că de la noi au plecat până acum 800 de oameni Marvinski nu mă crede. Peste 800, dacă i-am socotit și pe aceia care nu au fost trimiși direct din Moscova, avem peste 1000, răspunse Sergei Ivanovici. Poftim, asta spuneam și eu. Întări bucuroasă doamna. Nu-i așa că din donații s-a strâns aproape un milion de ruble? Mai mult, prințesă. Dar ce spuneți de telegrama de azi? Turcii au fost din nou bătuți. Da, am citit răspunse Sergei Ivanovici. Era vorba de ultima telegramă care confirma faptul că de trei zile turcii sufereau înfrângeri pretutindeni, fugind pe capete și că a doua zi se aștepta bătălia decisivă. Apropo, știți, un tânăr foarte bine a cerut să plece și el. Nu știu de ce i s-au făcut greutăți. Vreau să vă rog pe dumneavoastră. Îl cunosc. Scrieți să vă rog un bilet de recomandare pentru dânsul. A fost trimis de contesa Lidia Ivanovna. După ce se interesează de toate amănuntele cunoscute de prințesă în legătură cu tunerul care vrea să plece voluntar, Sergei Ivanovici se duse în sala de așteptare a clasei întâi, scrise un bilet persoanei de care depindea rezolvarea chestiunii și le înmână prințesei. Știți, vestitul Conte Evronski pleacă și el cu tenul acesta." Îl anunță prințesa cu un zâmbet triumfător și semnificativ când Cosnășev se întoarse și îi dădu biletul. Am auzit că pleacă, dar nu știam când." Chiar cu trenul ăsta? L-am văzut. E aici. E însoțit numai de mama lui. Dar minte e ceea ce avea mai bun de făcut." O, da, firește." Pe când stăteau amândoi de vorbă, o mulțime de oameni nevăliră în restaurantul gării. Se duseră și ei într-acolo și auziră glasul puternic al unui domn care, cu paharul în mână, ținea voluntarilor o cuvântare. Să slujiți credința, omenirea, pe frații noștri! Rostea domnul cu glas tot mai ridicat. Moscova noastră vă binecuvântează pentru cauza aceasta mare. Jivio! Trăiască! Încheie el tunător cu lacrimi în glas. Toată lumea strigă Jivio. O altă mulțime de oameni, gata să o dobare pe prințesă, năvăli în sală. Ah, ce spui prințesă? întrebă cu un zâmbet de bucurie Stepan Arcadici, care răsări deodată în mijlocul mulțimii. nu e așa că a vorbit frumos și cu căldură? Bravo! Și Sergei Ivanovici e aici. Ce-ar fi să spui și dumneata câteva cuvinte de îmbărbătare? Vorbește așa de frumos?" Adăugă el cu un surâs duios, stăpânit și plin de respect, apucându-l ușor de braț pe Sergei Ivanovici. Nu pot, plec chiar acum. Încotro! La țară, la fratele meu!" Răspunse Cozneșev. Ai să o întâlnești acolo pe soția mea. I-am scris, dar dumneata e să o vezi mai înainte. Spune-te, rog, că m-ai văzut și că e all right. Are să înțeleagă. Totuși, fi drăguț și spune că am fost numit membru în Comisia Unită. O să înțeleagă. Știi, leptit mizer de la vie humaine. Știi, micile neajunsuri ale vieții omenești. Spuse întorcându-se către prințesă, cerându-și parcă iertare." Ați auzit că doamna mea, ea, nu Liza, ci bibiș, trimite o mie de arme și douăsprezece infirmiere? Nu v-am spus?" Da, am auzit," răspunse cu de Cosnășev. Păcat că pleci," îi spuse Stepan Arcadici. Mâine dăm o masă în cinstea a doi voluntari, Dimer Bartnanski din Petersburg și Veslovski al nostru. Grișa, pleacă amândoi. Veslovski s-a însurat de curând. E frumos din partea lui." nu e așa, prințesă? Fără să-i răspundă, prințesa îl privi pe Coznășev. Dar faptul că Sergei Ivanovici și prințesa vreau parcă să scape de dânsul, nu-l deloc pe Stepan Arcadici. El se uita zâmbind ba la pana de la pălăria prințesei, ba la dreapta și la stânga, căutând parcă să-și aducă aminte de ceva. Văzând o doamnă care trecea cu cheta, Stepan Arcadici o chemă la dânsul și puse în cutie o bancnotă de cinci rublei. Cât timp am bani, nu mă pot uita cu indiferență la cuteile asta, zise Oblonski. Dar ce spuneți de telegrama de astăzi? Halal de Muntenegreni! Ce spuneți? Izbucni el când prințesa l anunță că Vronski pleacă cu același tren. O umbră de tristețe trecu pe fața lui Stepan Arcadici. Dar peste un minut, când intra în camera unde era Vronski, Stepan Arcadici, săltând ușor la fiecare pas și netezindu-și favoriții, uită cu câtă deznădejde plânsese în hohote asupra trupului neînsuflețit al surorii sale și nu văzună Vronski decât un erou și un vechi prieten. Cu toate lipsurile lui, trebuie să fim drepți cu el," spuse prințesa lui Sergei Ivanovici, îndată ce Oblonski se îndepărtă de dânsii. Are o fire cu adevărat rusească, slavă, mă numai că pentru Vronski va fi penibil să-l vadă. Orice s-ar spune, pe mine mă înduioșează soarta acestui om." Căutați să vorbiți cu el pe drum," îi spuse prințesa. Da, poate, dacă o să am prilejul." Mie nu mi-a plăcut niciodată, însă fapta lui de acum îi spăsește multe. Nu numai că pleacă, dar duce și un escadron pe cheltuiala lui." Da, am auzit." Răsună un semnal. Toată lumea se îngrămă spre uși. Uite-l!" Arată prințesa spre Vronski Care îmbrăcat într-un pardesiu lung Și cu o pălărie neagră cu boruri largi Mergea la braț cu maicăsa. Oblonski pășea alături de el Vorbind ceva cu sufletire. Vronski privea încurântate înainte Ca și cum n-ar fi auzit cuvintele lui Stepan Arkadici. După indicațiile lui Oblonski Probabil Vronski se întoarse în direcția Unde se aflau prințesa și Sergei Ivanovici și își ridică pălăria în tăcere Chipul s îmbătrânit pe care se întipărise durerea, părea de piatră. După ce ieși pe Peron, Vronski, tot atât de tăcut, își lăsă mama să treacă înainte, apoi se mistui în compartimentul unui vagon. Pe Peron răsunară, Doamne, păzește-l pe țar, apoi strigăte de Ura și Jivio. Unul dintre voluntari, un bărbat înalt, foarte tânăr, cu pieptul scobit, saluta cu deosebită râvnă, fluturându-și deasupra capului pălăria de pâslă și un buchet de flori. Scoțându-și capetele pe la spatele lui, doi ofițeri și un bărbat în vârstă, cu barbă mare și cu o șapcă soioasă, salutau și ei. Capitolul 3 După ce și au rămas pun de la prințesă, Sergei Ivanovici împreună cu Katavasov, care între timp se apropiase de el, intră într-un vagon tixit și trenul se puse în mișcare. În stația Țariț în Scaia, trenul a fost întâmpinat de un cord bun de tineri care cânta Slava. Voluntarii salutară din nou și scoaseră capetele pe fereastră, dar Sergei Ivanovici nu-i băgă în seamă. Abusese atât de mult de a face cu voluntarii, încât le cunoștea felul de a fi și asta nu-l mai interesa. Catavasov însă, care din pricina preocupărilor sale științifice n prilejul să studieze pe voluntari, le arăta mult interes și cerea informații despre ei de la Sergei Ivanovici. Coznășev îl sfătui să treacă la clasa a doua ca să stea singur de vorbă cu dânsii. La stația următoare, Catavasov urma sfatul primit. Cum se opri trenul, Catavasov trecu la clasa a doua și făcu cunoștință cu voluntarii. Aceștia ședeau într-un colț al vagonului și vorbeau cu glas tare, știind probabil că atenția călătorilor și a lui Catavasov, care tocmai intrase în vagon, era îndreptată asupra lor. Tânărul cu pieptul scobit vorbea mai tare decât toți ceilalți. Părea beat și povestea o întâmplare petrecută la instituția unde lucra el. În fața lui ședea un ofițer în vârstă, într-o flanelă militară din garda austriacă. Asculta surâzând ceea ce povestea tânărul și îl întrerupea din când în când. Al treilea voluntar, în uniformă de artilerist, ședea pe un geamantan lângă dânsii. Cel de-al patrulea dormea. Intrând în vorbă cu tânărul, Katavasov va că avea de-a face cu un negustor bogat din Moscova, care tocase o avere frumușică până la 22 de ani. Nu-i plăcu lui Katavasov, fiindcă se înfățișa ca un om molatic și răsfățat, hărăzit de o sănătate șubredă. Se vedea că era convins, mai ales acum, după ce băuse, că se vârșise o faptă de erou și se răuda într-un mod foarte pompos. Alt voluntar, un ofițer în retragere, făcu de asemenea o impresie proastă lui Katavasov. Se prezentă ca un bărbat trecut prin ciur și prin dârmon. Fusese și funcționar la căile ferate și administrator și fabricant. Vorbea vrute și nevrute, fără rost, întrebuințând cuvinte științifice ne la locul lor. Al treilea, un artilerist, îi plăcut din foarte mult lui Katavasov. Era un om modest și liniștit, care nu spunea despre sine niciun cuvânt și care se închina probabil față de savantlăcul ofițerului din gardă în retragere, și înaintea a eroicei abnegații proclamate de negustor. Când Katavasov îl întrebă cel îndemnase să plece în Serbia, el răspunse cu modestie. Ce să-i faci? Pleacă toată lumea. Trebuie să ajutăm și pe sârbi. de ei." Da, mai ales artileriștii de-ai voștri sunt acolo puțini," zise Catavasov. N-am slujit mult la artilerie. S-ar putea să mă dă la infanterie sau la cavalerie." Ce vorbești de infanterie când dau nevoie atât de mare de artileriști?" Protestă o socotind după vârsta artileristului că trebuie să fie mare în grad. N-am slujit mult la artilerie. Sunt elev plutonier în retragere." Adăuga acesta și început să explice de ce căzuse la examen. Toate acestea făcura asupra lui Katavasov o impresie proastă. Când voluntarii coborâre într-o stație ca să bea ceva, Katavasov vrut să-și verifice impresia, vorbind și cu alții. Un călător bătrânel care purta o manta militară ascultase tot timpul convorbirea lui Katavasov cu voluntarii. Când rămaseră între patru ochi, Katavasov intră în vorbă cu dânsul. Hmm, ce deosebit sunt unii de alții, toți oamenii aceștia care pleacă acolo." Începui el în doi peri, vrând să-și arate părerea, dar în același timp să afle și părerea bătrânelului. Bătrânelul era un militar care făcuse două campanii. Știa ce este un ostaș și, după înfățișarea și vorba acestor domni, după bravura cu care trăgeau pe drum rachiu din ploscă, îi socotea ostași proști. Pe lângă aceasta, bătrânelul locuia într-o capitală de județ și ar fi vrut să-i povestească lui Katavasov cum din târgul său plecase voluntar un soldat amânat fără termen, bețiv și hoț, pe care nu-l mai tocmea nimeni la lucru. Știind însă din experiență că în starea actuală de spirit a societății ar fi fost primeștiosă să-și exprime o părere contrarie majorității, mai cu seamă una nefavorabilă a voluntarilor, militarul îl scrută și el cu privirea pe Katavasov. Ce vreți să facem? Acolo e nevoie de oameni," zise bătrânelul. Și îi râdeau ochii. Vorbiră pe urmă despre ultima știre de pe front. Amândoi și ascunseră nedumerirea în legătură cu faptul că pentru a doua zi se aștepta o nouă bătălie, când se știa doar că turcii, după cele din urmă știri, fusese răbătuți pe capete, așa că se despărțiră unul de altul fără să-și fi împărtășit părerile. Întorcându-se în vagonul său, Katavasov, călcând fără voie peste adevăr, îi împărtăși lui Sergei Ivanovici impresiile lui asupra voluntarilor, din care reieșea că aceștia erau niște băieți minunați. În gara mare a unui oraș, Cântece și urale îi întâmpinară iarăși pe voluntari. Din nou răsăriră bărbați și femei cu cheta. Doamnele din oraș oferiră voluntarilor buchete de flori și-i dusele la bufet. Dar totul mult mai potolit și mai redus decât la Moscova. Capitolul 4 În timpul opririi trenului în capitala aceea de guvernie, Sergei Ivanovici nu se duse la bufet, ci începuse să se plimbe în coace și încolo pe peron. Când trecu întâia oară pe lângă compartimentul lui Ivronski, Cosnășev băgă de seamă că perdeaua de la geamul acestuia era trasă. Când trecu însă a doua oară, o văzu la fereastră pe bătrâna contesă. Aceasta îl chemă la ea. Uite, merg și eu cu dânsul, îl însoțesc până la cursc." Începu contesa. Da, am auzit." Răspunse Sergei Ivanovici, oprindu-se la fereastra ei și uitându-se înăuntru. Ce gest frumos din partea lui." adăugă Cosnășev văzând că Vronski nu se afla în compartiment. Da, după nenorocirea lui, ce mai rămânea de făcut?" Ce întâmplare groaznică! exclamă Sergei Ivanovici. Ah, dacă ai ști prin câte am trecut, dar poftim înăuntru." Ah, prin câte am trecut?" repetă Contesa după ce Sergei Ivanovici intră în compartiment și se așeze pe canapea lângă ea. Nici nu-ți poți închipui." Șase săptămâni Alexei n-a scos o vorbă. Nu mânca decât atunci când îl rugam în genunchi și nu-l puteam lăsa singur nicio clipă. Am înlăturat toate lucrurile cu care s-ar fi putut ținucide. Locuiam la parter, dar nu puteam prevedea nimic. Știi doar că am mai încercat odată să se împuște tot din pricina ei. Adăugă bătrâna și sprâncenele îi se încuruntare la această amintire. Da, și-a încheiat viața așa cum trebuia să sfârșească o astfel de femeie. Până și moartea așa a ales-o josnică și ordinară. Contesă, nu ne este îngăduit să ridicăm piatra, zise oftând Serghei Ivanovici. Îmi închipui însă că a fost o foarte grea încercare pentru dumneavoastră. Ah, să nu mai vorbim de asta! Eram la mine la țară. El venise să mă vadă. Eu a adus un bilet, a scris răspunsul și l-a trimis. Nu știam că ea se găsea în apropiere, la gară. Seara abia mă retrăsesem când Meri îmi spune că, la gară, o doamnă s-a aruncat înaintea trenului. Parcă m-a săgetat ceva. Am înțeles că era ea. Am poruncit din capul locului să-i nu -i pomenească nimic, dar apucaseră să-i spună. Vizitul lui fusese acolo și văzuse totul. Când am intrat într-un suflet în odaia lui, era cumplit la vedere. Ți era groază să-l privești. N-a scos niciun cuvânt și a plecat la gară în cailor. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, însă când l-au adus acasă, părea mor. Era de nerecunoscut. Prostație totală, a spus doctorul. Pe urmă era să-și piardă mințile. Ah, ce să mai vorbesc? Urmă contesa, făcând un gest cu mâna. Groasnice zile? Nu, orice ai spune, a fost o femeie rea. Ce înseamnă patima asta disperată? Ce a vrut să dovedească? Ce a dovedit? S-a prăpădit și ea, dar a prăpădit și doi oameni minunați. Pe soțul ei și pe nefericitul meu fiu. Dar ce face soțul?" întrebă Sergei Ivanovici. I-a luat fica. La început Alioșa a primit totul, dar acum suferă grozav, fiindcă și-a dat fica unui om străin. Nu-și poate lua însă cuvântul înapoi. Care, n-a venit la mormântare, am făcut așa ca să nu le întâlnească pe Alioșa. Oricum, soțului său i-a venit mai ușor, i-a dezlegat mâinile, dar bietul meu i se juruise și trup și suflet, își jertfise totul, și cariera, și pe mine. Și tot n-a avut milă de dânsul și a vrut să-l doboare cu totul. Nu, orice spune, chiar moartea sa e sfârșitul unei femei rele, fără Dumnezeu. Să mă ierte cel de sus, dar nu pot să nu-i urăsc memoria, văzând cum l-a nenorocit pe băiatul meu. În ce stare se află acum? Ne ajuta Dumnezeu cu războiul ăsta al sârbilor. Sunt femeie bătrână, nu mă pot descurca în astfel de treburi. Dar războiul lui l-a trimis Dumnezeu. Bineînțeles, ca mamă mă tem. Și pe deasupra se spune că să ne patră bine viu a Petersburg. Lucrul acesta nu este prea bine văzut la Petersburg. Dar ce era de făcut? Numai asta putea să-l mai trezească la viață. Iaș vin prietenul său și a pierdut totul la cărți și s-a hotărât să plece în Serbia. A venit la el și l-a convins să plece împreună. Acum asta îl interesează. Te rog să stai de vorbă cu dânsul. Aș vrea așa de mult să-și mai uite gândurile." E așa de trist și, din păcate, îl mai dor și măselele. Are să-i foarte bine când o vedea. Vorbește-te, cu el. Se plimbă pe partea cealaltă a peronului. Sergei Ivanovici răspunse că și lui ar părea foarte bine și trecu de partea cealaltă a peronului. Capitolul 5 În umbra piezișă de Amurg a unor saci îngrămădiți pe peron, Alexei Vronski, într-un par de siu lung, cu pălăria îndesată în cap și cu mâinile în buzunar, se plimba ca o fiară în cușcă, întorcându-se brusc după fiecare 20 de pași. Apropiindu-se de dânsul, Sergei Ivanovici a avut impresia că Vronski îl văzuse, dar se prefăcea că nu-l vede. Lui Cosnășev însă era tot una. Se simțea mai presus de orice considerente personale față de Vronski. În clipele acelea, Sergei Ivanovici îl socotea pe Vronski un vașnic luptător pentru o cauză mare, și se simțea dator să-l încurajeze și să-l aprobe. De aceea se apropie de dânsul. Vronski se opri, se uită bine la Sergei Ivanovici, îl recunoscu și, făcând câțiva pași în întâmpinarea lui, îi strânse mâna cu putere. Poate că n-ați fi vrut să vă întâlniți cu mine, zise Cosnășev, dar nu v-aș putea fi de folos? Nimeni n-ar putea să-mi facă mai puțin rău văzându decât dumneavoastră, zise Vronski. Vă rog să mă iertați. Eu nu mai găsesc nicio plăcere în viață." Înțeleg. Tocmai de aceea vreau să vă ofer serviciile mele." adaugă Sergei Ivanovici, cercetând cu privirea chipul îndurerat al lui Vronski. N-aveți cumva nevoie de o scrisoare către Eurustici sau Milan?" A, nu," răspunse Vronski, înțelegând parcă greu ceea ce îi se spunea. Dacă n-aveți nimic împotrivă, să ne mișcăm puțin. Întrân eu o în așa de mare." O scrisoare? Nu, mulțumesc. Ca să mori, n-ai nevoie de scrisori de recomandare. Doar către turci." Adăugă Vronski zâmbind numai cu gura. Ochii săi păstrau aceeași expresie de aspră suferință. Da, dar poate ar fi mai ușor să intrați în legătură cu un om pregătit. Oricum, relațiile sunt necesare, de altfel cum doriți. Mi-a părut foarte bine când am aflat de hotărârea domniei voastre."